плукаючий погляд, якого швидше нагадував божевільного з психіатричної лікарні. Думки перетасувалися у ватній голові Слободи. Назар вже й не сподівався, що його так скоро викличуть знову. Він відчував у собі якусь дивну інертність. Вигляд у нього був помітно поношений та пожмаканий. Скуйовджене волосся стирчало в різні боки. Триденна щитина тільки додавала змученості вигляду. Несвіже, смердюче потом тіло, чорний від бруду комір сорочки – Йому хотілося негайно від усього відмитися, зануритись у ванну просто в одязі. Не порумляючи жодного слова, чоловік вийшов на коридор. Сон, що все ще стояв у нього перед очима, залишив фізичне відчуття дотику та гнитючий неприємний осад. Обличчям до стіни руки назад скомандував голос черговий, що зачиняв двері камери. Пішов зліва остання кімната. Назар, не поспішаючи, попрямував за вказаним орієнтиром. За потрісканим обшарпаним столом сидів Лівандовський. Цього разу обличчя у нього було більш добрим, навіть веселим. Він курив сигарету, спершись на стіну. «Сідай!» «Да, поганенько виглядаєш!» – протягнув слідчий, випускаючи з рота клуби диму. «Сподіваюсь, тобі хоч сусіди веселі попалися. Закуриш?» Він простягнув Назарові пачку сигарет. «Мені вашого нічого не треба!» – стихо, але чітко, вимовляючи кожне слово, відповів Слобода. «Добре!» – награно звів плечима чоловік. «Що ми маємо? Ось протокол, за яким тебе затримали. І постанова прокурора. Коротше, підпишись тут і тут». Лівандовський поставив на паперах маленькі галочки і по-доброму всміхнувся. «Тобі пощастило! Панцан вичухався. Лікарі підтвердили передозування наркотиків. У його батька більше немає до тебе претензій». Слобода сперся обома руками на стіл і з полегшенням видихнув. Потім розписався у вказаних місцях. Все ніби вставало на свої позиції, та не було відчуття радості. Невловимий страх тримав його за горло міцними пазурами. На нас зла не тримай, продовжуй слідчі. Ми люди маленькі, сам розумієш, та я радий, що усе обійшлося. Зараз принесуть твої речі, отримаєш, розпишешся, і вільний. Черговий. крикнув Лівандовський, підіймаючись за столу. Він загасив недопалок у попільничці, через хвилину його вже не було в кабінеті. Слобода залишився один. Це були лишень секунди, та він знову відчув шалений страх. Він зрозумів, що не може тепер бути наодинці зі своїми думками. Самотність лякала його. Одразу захотілося притиснутися спиною до стіни, щоб ніхто не міг раптово з'явитися позаду. Думки про непрошених нічних гостей тепер не полишали його і вдень. Назар замислився про те, що відбувалося з ним за ці три дні. Він навіть не почув, як занесли особисті речі. Черговий швидко розклав усе перед ним на столі і дав документ з переліком конфіскованого. Перевір і підпишись. Розділ сьомий. Розплата. Львів. Наші дні. Чи то бувалиною є? Чи може казна що верзеться? Та хміль жаги тобою зветься. Бо ти буваленою є, чи я буваленою є? Чи може біль в городях лиш снити? Нема кому вже боронити, бо я буваленою є. А може нас і не було? Тільки примарилось бажання, і знову в скронях бурмотання. То може нас і не було? Здійму долоні у вельоні, згадаю все, що заголо. Я у примарному полоні, бо нас насправді не було. Високо в небі яскраво світило сонце. Ніщо не нагадувало про події, що вже ввечері обіллють чорною смолою безхмарне сьогодення. Назар ішов вулицею і вперше за багато років кайфував просто від того, що дихає свіжим повітрям, що легкий вітерець перебирає його брудне волосся, що мороз привітно щіпає його руки. Тут на вулиці події останніх трьох днів нагадували дурнуватий сон. Арешт був сценою дешевої п'єси, а нічні навіювання – просто хвора уява запаленого мозку, гра балаганних акторів. Під ногами тріщав цнотливо чистий білий сніг, на якому зрання ще не видрукувалося жодної підошви черевика. За Назаром свіжо витоптана стежка, яка вже за кілька годин змішається у брудний сніг і зникне так само швидко, як і з'явилася. Усе колись зникає.